Agatxaleko lauterdiak aldera entzuntzen Sirena, Gernikan, Aztelenarekin, Merkatu eguna zen. Ego aldetik aldu zen egazkin aleman bat, bi aldizpasa zen altuera apalean, perrogoita amarkiloko amabi bomba botazituen. Xerrie eluze baten astapena baiziketzen izan, irurogei egazkinek, iru horren ez, bomba datu baitzuten gero Gernika. Ere, Egun, Lusetan, Edatusen, Eriantzeak, Horotara, Gernikako, Ereikinen, Euneko, La Rogoia, Xuntzitu, Aizanzen. Mila, xeieun, Ile eta Sortzireun Zauritu, Izan Zirela, Dakinara, zuen Eusko, Diorlaritzak, Garayan, Horotara, Eme Sortzitona, Bomba, Bota, Zitusten, Gernikan, Jean-Claude de La Ronde, idazle Historialaria, Entutendugu. Bait apri le bombardement, il y a eu imediato. Bombardaketaren ondotik, berea la polémika hondia sortu zen, franquisteketan geanbait zuten Gernika etzela bombarddatua izan. Pentsaesina zen egitate hori burutzea Frankoren ordena eta baiezkoa gabe eta hori gertatu da. De, de Franco, c'est ce qui s'est passé, c'était pour frapper l'imagination, c'était markatu una izan dira helburua populakuntzat desmoralizatzea izan zen. Gernika ere etzen jomuga militarra baina simbolikoa zen euskaldunentzat eta mundu osoarentzat. Très importante pour les basques, mais aussi pour le monde entier suaitza eta bere esanaila ezagutua baitzen denengandik ta honte mm. da de nombre pays mila grosh bat eta irigorash bisirikaterasen gernika ko bombardaketak ama xortez situen gerra denbora banon oraindik 10 urte ingabia hasi zenean hemen gerra eta orduan ja gu itzen gointen holastu <laughs> ezguno egendu sera tristura taia ser guretxo zen jaia <laughs> Miño, lengo bombaxien a chiquillaz. Pimpipampaxi zenien da, da, bueno, il, bildurra bai bineo, zera, gurasoa bai. Súa, ta ikoste menun zua eta dero arratxean zen, zera, argilla, zera, zutan de ya dena jarrilla. Gernikako bombardaketak utzizituen azta Euskal eoskualbistan lehen gogoetan markatuak dira gaur egun ere, laroga jorte berantago, Pablo Picassoren ren obrak lagundu du hortan eta nazio arteko bakearen ikura bilakarazidu gertakari ilun hori.